Secretul triunghiului Normand de Maurice Leblanc. Traducere Anca Dan. Editura Univers București 1993 citește Elena Petrescu. în Împușcătura. Raymond ciulii urechile. Zgomotul se auzit din nou de două ori destul de limpede ca să se distingă de zgomotele confuze, care alcătuiau marea liniște a nopții, dar atât de slab, încât n-ar fi putut spune dacă e apropiat sau depărtat, dacă vine dintre zidurile marelui castel sau de afară, din cotloanele întunecate ale parcului. Se scură încet ișor. Fereastra era între deschisă, o deschisă larg. Lumina lunii cădea pe un peisaj liniștit de peluze și boscheți, în care ruinele răzbețe ale vechii mănăstiri se decupau în siluete tragice, coloane trunchiate, ogive retezate, schelete de porti, și restul de arcuri batante. Peste toate plutea o adiere, lunecând printre nemișcate ale copacilor, dar plătinând frunzele abia înmugurite din straturile de flori. Și deodată același zgomot. Se auzea din stânga, de la etajul de dedesubt, deci din saloanele ce se aflau în aripa pavestica a castelului. Deși era vitează și puternică, fata simțea că e frică. Își îmbrăcă halatul și loc hibriturile. Reimond, Reimond! Un glas slab ca un suspin o chema din camera alăturată, a cărei ușă rămăsese deschisă. Porni acolo pe pipăite, în timp ce Suzan, verișoara ei, ieși din camera aceea și îi se prăbuși în brațe. Raymond, tu ești? Ai auzit?» «Da, nu dormei. Cred că m-a trezit câinele. Mai demult. Dar acum nu mai latră. Cât ofi ceasul?» «Cam patru. Ascultă, se aud pași în salon. Nu-i nicio primejdie. Acolo e tatăl tău, Suzan.» Dar tocmai el e în primejdie, doarme lângă salonul cel mic. Dar e și domnul Daval acolo, în capătul celălalt al castelului. Cum vrei să audă?" Și-o băiau, ce hotărâre să ia, să cheme servitorii, să strige după ajutor. Nu îndrăzneau, într-atât se părea de înfricoșător sumetul profilor lor voci. Dar Suzan, care se apropiase de fereastră, își înăbuși un țipăt. Uite, un om lângă habuz." Într-adevăr, un om se îndepărtea cu pași repezi, ducea la braț un obiect destul de mare, la cărui natură ele nu o putură recunoaște și care îi împiedica mersul, lovindu-i se de picior. Îl văzura trecând pe lângă fosta capelă și îndreptându-se spre o portiță din zid. Portița era probabil deschisă, căci el dispărut brusc și nu mai auzi răscrâșnetul obișnuit al balamalelor. Venea din salon, murmură Suzan. Nu, scara și vestibulul ar fi scos mult mai la stânga, numai dacă... Fură zguduită de aceeași idee, se aprecară peste fereastră. Sub ele se vedea o scară sprijinită în dreptul primului etaj. Balconul de pietră era luminat de o licărire. Un alt om, care ducea și el ceva, călecă balconul, se lăsă să lunece de-a lungul și scărișorul, afugă pe același drum. Suzan, înspăimântată, fără puteri, căzu în genunchi, bolborosind. Să strigăm, să strigăm după ajutor. Cine să vină? Tatăl tău? Și dacă mai sunt și alții și dacă îl atacă?" Am putea să chemăm servitorii, soneria ta e în legătură cu camerele lor." Da, da, poate e o idee, numai să ajungă la timp." Raymond căută lângă pat soneria electrică și apăsă cu degetul. Sus sună clopoțelul, dar ele abură impresia că sunetul se aujise clar și de jos. Așteptară, tăcerea devenea înspăimântătoare și nici măcar briza nu mai mișca frunzele tufișurilor. Mi-e frică, mi-e frică," repeta Suzanne. Și dintr-o dată, în noaptea adâncă, deasupra lor se auzi zgomotul unei lupte, un vacan de mobile răsturnate, de strigăte, apoi horibil sinistru, un geamăt răgușit, orcăia la unei ființe gătuite. Raymond se repezi spre ușă, Suzanne se agăța cu disperare de ea. Nu, nu mă lăsa, mi-e frică. Raymond o împinse și o lua la goană pe coridor, urmată imediat de Suzanne, care fugea clătinându-se dintr-un perete în altul și țipa. Ajunse la scară coborâ Val Vârteș, se repezi la ușa cea mare a salonului și se opri brusc, sintuită în prag în timp ce Suzan se prăbușea lângă ea. În fața lor, la trei pași, era un om cu o lanternă în mână, o îndreptă spre cele două fete, orbindu-le, le privi lung chipurile, apoi, fără să se grăbească cu gesturile cele mai calme din lume, își luă șapca, ridică de jos o hârtie și două paie, șterse urmele de pe covor, se apropie de balcon, se întoarse spre fete, le salută cu o plecăciune adâncă și dispăru. Susan alergă prima în micuțul budoar care despărțea salonul cel mare de camera tatălui ei. Dar de cum intră o înspăimântă un spectacol groasnic, în lumina și alunii se zăreau pe podea două trupuri neînsuflețite, întinse unul lângă celălalt. Tată, tată, unde ești, cei pățit? strigă ea înnebunită, peste unul din trupuri. După o clipă, contele de jevră se mișcă, spuse cu o voce întretăiată. Nu te teme, nu sunt rănit, dar, daval, trăiește? Cuțitul, cuțitul! În momentul acela sosiră doi servitori cu lumânări. Raymond se aruncă spre celălalt trup și îl recunoaște pe Jean Daval, secretarul și omul de încredere al contelui. Chipul lui avea deja valoarea morții. Atunci se ridică, se întoarse în salon, lua dintr-o panoplie agățată pe perete o pușcă pe care știa să o încarce și ieși pe balcon. Nu trecuseră mai mult de 50-60 de secunde de când individul fusese piciorul pe prima treaptă a scării. Nu putea fi deci prea departe, cu atât mai mult cu cât își luase precauția de a muta scara, ca să nu mai poată fi folosită. Îl zări într-adevăr imediat, Mergând de-a lungul ruinelor vechi clopotnițe, duse arma la umăr, ochii liniștită și trase. Omul căzut. Așa, așa răcni unul dintre servitori. Pe ăstea l-a prins. Mă duc după el. Nu, Victor. Se ridică, coboară pe trepte și furs pe portiță. Nu poate să fugă decât pe acolo. Victor se grăbi, dar omul căzut din nou, încă înainte ca el să ajungă în parc. Raymond îl chemă pe celălalt servitor. Albert, îl vezi? Acolo, lângă arcada cea mare. Da, se târăște prin iarbă, e terminat. Urmărește-l de aici. N-are cum să scape. În dreapta ruinelor e peluza descoperită. Și Victor păzește portița din stânga, zise ea, apucând din nou pușca. Nu vă duceți la el, domnișoară. Bada, bada, zise ea, hotărâtă, cu gesturi sacadate. Lasă-mă. Mai am un cartuș, dar mișcă. Ieși. După o clipă, Alber o văzând îndreptându-se spre ruine. Îi strigă de la fereastră. S-a târât în dosul arcadei. Nu-l mai văd. Atenție, domnișoară. Raymond o coali vechea clopotniță ca să-i taie omului orice cale de retragere și curând Alber o pierdut din privire. După câteva minute, nemai văzându-o, se neliniște și nescapând ruinele din ochi, în loc să o ia pe trept, încercă să ajungă la scară. Când reuși, coborâ repede și alergă direct spre arcada lângă care îl văzuse ultima dată pe omul acela. La treizeci de pași, mai încolo, o văzut pe Raymond, care îl căuta pe Victor. Ei, fă cu el, imposibil să punem laba pe el, zise Victor. Potița? De acolo vin, uite cheia. Totuși, trebuie. A, nicio problemă. În zece minute, banditul e al nostru... De la ferma ale cărei clădiri se ridicau destul de departe în dreapta, dar în incinta a zidurilor, sosirea la fermierul și fiului, treziți de împușcătură. Nu întâlniseră pe nimeni în drum. Droa ce alber, Albert, Ticalosul n-a putut părăsi ruinele. O să-l descoperim în fundul vreunei găuri. Organizarea o hăituială metodică răscolind fiecare tufiș, îndepărtând tulpinele grele de iederă înfășurate pe fusul coloanelor. Se asigură că ușa capelei e bine închisă și că niciun vitraliu nu e spat. O clopotnița, cotroboiră prin toate cotloanele, cercetările au fost în zadar. O singură descoperire, chiar în locul în care omul căzuse, rănit de Raymond, găsiră o șapcă de șofer din piele roșietică. etică. În afară de asta, nimic. La ora 6 dimineața, jandarmeria din Uvil la Rivier, care fusese anunțată, sosea la fața locului, după ce se expres la parchetul din Diep, o notă privind circumstanțele crimei, capturarea iminentă a principalului vinovat, descoperirea șepcii și a pumnalului cu care săvârșise fără de legea. La ora zece, pe pantalină ce duce la castel, coborau două echipaje, Într-unul, o venerabilă caleașcă, se aflau substitutul procurorului și judecătorul de instrucție, însoțite de grefier. În celălalt, o cabrioletă modestă luase loc doi tineri reporteri, reprezentând jurnalul din Rouen și un mare ziar parizian. A părut bătrânul Castel, o reședința abațială a stareților din A.B. Messie, mutilată de revoluție, restaurată de contele de jevră, căruia i-a aparținut în ultimii 20 de ani Plădirea e alcătuită dintr-un corp central, deasupra căruia se ridică un turn, în care vechează un orologiu și din două aripi, fiecare înconjurată de un perun cu balustrade de piatră. Peste zidurile parcului și dincolo de platoul format de vastele faleze normande, se zărește între satele Saint-Marguerite și Valangeville, linia albastră a mării. Acolo locuia amtele de jevre cu fica sa, Suzanne, o făptură frumoasă și fragilă, cu păr blond și cu nepoata sa, Raymond de saint verant pe care o luase la el cu doi ani mai înainte, când rămăsese orfană prin moartea simultană a părinților ei. La castel, viața era tihnită și ordonată. Din când în când, veneau în vizită câțiva vecini. Vara, comtele le ducea pe fete la diep, aproape în fiecare zi. Era un bărbat înalt, cu un chip frumos și grav, cu părul cărunt. Foarte bogat, își administra singura averea și își supraveghea proprietățile cu ajutorul secretarului său, Jean Daval. Încă de la intrare, judecătorul de instrucție află primele constatări de la brigadierul de jandarmi, Kevion. Capturarea vinovatului, la fel de iminentă, nu se efectuase însă, dar toate ieșirile din parc erau supravegheate. Evadarea era imposibilă. Micul grup traversa apoi sala cea mare și sala de mese situată la parter și urcă la etajul întâi. Imediat remarcă ordinea perfectă din salon. Nici o mobilă, nici un biblou nu păreau să nu fie la locul lor obișnuit și nu se simțea niciun gol printre mobile și biblouri. În dreapta și în stânga atârnau niște magnifice tapiserii flamande cu personaje. În fund, pe lambriuri, patru pânze frumoase în rame de epocă reprezentau scene mitologice. Erau celebrele tablouri de Rubens moștenite de contele de Jevră, împreună cu tapiseriile de Flandra, de la unchiului din partea mamei, marchizul de Bobadilia, grande de Spania. Domnul Filă, judecător de instrucție, observă. Dacă mobilul crimei a fost furtul, atunci în niciun caz obiectul furtului n-a fost în salonul acesta. Cine știe, făcu substitutul care vorbea puțin, dar întotdeauna în contradicție cu părerile judecătorului. E, hai, domnule, prima grijă a unui hoț ar fi fost să ia tapiseriile și tablourile acestea care sunt renumite. Poate că n-a reușit. Asta o să vedem. În momentul acela intră contele de jevră, urmat de medic. Contele, care nu părea să se resimte de pe urma agresiunii, care îi fusese victimă, le ură celor doi magistrați bun venit, apoi deschise ușa budoarului. În încăterea aceasta, unde în afara doctorului nu intrase nimeni de când cu prima, era spre deosebire de salon o dezordine teribilă. Două scaune și o masă erau răsturnate și pe jos se găseau o mulțime de lucruri. O pendulă de voiași, un clasor, o cutie cu hârtie de scrisori. Și pe unele din foile albe împrăștiate se vedea sânge. Doctorul ridică ceașaful care acoperea cadavrul. Jean Daval, îmbrăcat cu hainele lui obișnuite de veluri și încălțat cu ghete închise, era întins pe spate cu un brăț îndoit sub el. Cămașa îi era descheiată și prin ea se vedea o rană mare, ca o gaură în piept. Moartea a fost probabil instantanee, declară doctorul. A fost suficientă o lovitură de cuțit. Este fără îndoară cuțitul pe care l-am văzut pe șemineul din salon, lângă o șapcă de șofer, zise judecătorul. Da, întări contele, cuțitul a fost găsit chiar aici. Provine din panoplia din care a luat pușcanecoata mea, domnișoara de Semveran. Cât despre șapca de șofer ea aparține în mod evident ucigașului. Domnul Filel studie alte câteva amănunte din încăpere, îi puse doctorului câteva întrebări, apoi îl rugă pe conte să-i povestească ce văzuse și ce știa. Iată ce spuse contele, m-a trezit Jean Daval, de altfel dormeam prost cu licărit de luciditate, în timpul cărora mi se părea ca aud pași, când, brusc, deschizând ochii, l-am zărit la picioarele patului cu lumânarea în mână și îmbrăcat așa cum e acum, căși de multe ori e lucrat până noaptea târziu. Părea foarte agitat și mi-a spus în șoaptă, e cineva în salon. Într-adevăr am auzit gomote, M-a și am deschis încetişor ușa budoarului. În aceeași clipă s-a deschis ușa care dă în salonul mare și a apărut un om care s-a repezit la mine și m-a lovit cu pumnul în tâmpră zăpăcindu-mă. Vă povestesc fără amănunte, domnule judecător de instrucție, pentru că nu mi-amintesc decât de principalele fapte și pentru că aceste fapte s-au petrecut extrem de rapid. Și pe urmă... Pe urmă, nu mai știu. Când am revenit, Daval era întins pe jos, rănit mortal. La prima vedere, nu bănuiți pe nimeni? Pe nimeni? N-aveți niciun dușman? Nu știu să am vreunul. Nici domnul Daval n-avea? Daval, dușman, era cea mai cum cumseca de ființă din lume. De 20 de ani de când Daval era secretarul și aș putea spune confidentul meu, n-am văzut niciodată în jurul lui decât simpatii și prietenii. Și totuși a avut loc o luptă, o crimă. Pentru asta e nevoie de un motiv. Motivul? Pur și simplu furtul. Vi s-a furat deci ceva. Nimic. Atunci? Atunci, dacă nu s-a furat nimic și nu lipsește nimic, au luat totuși ceva. Ce? Nu știu. Dar fiica și nepoata mea vă vor spune cu toată siguranța că au văzut doi oameni traversând unul după altul parcul și că acești doi oameni care au niște poveri destul de grele. Domnișoarele, domnișoarele au visat și eu aș fi tentat să crede asta, căci de dimineață mă tot pied în căutări și presupuneri. Dar e mai simplu să le interogați pe ele. Cele două verișoare au fost invitate în salonul mare. Suzanne, palidă, încă tremurând, abia putea să vorbească. Raymond, mai energică și mai virilă, ba chiar mai frumoasă, cu sclipiri aurii ale ochilor săi căprui, povesti evenimentele nopții și rolul pe care îl jucase ea. Deci, depoziția dumneavoastră este categorică, domnișoară? Absolut. Cei doi bărbați care au traversat parcul duceau fiecare câte un obiect. Și al treilea a plecat de aici cu mâinile goale. Ați putea să ne dați dat lui? Ne-a orbit o timpul cu lanterna. Cel mult v-aș putea spune că e înalt și greoi. Așa vi s-a părut și dumneavoastră, domnișoară? O întrebă judecătorul pe Suzanne de Jevră. Da, sau mai curând nu," făcu Suzan gândindu-se. Mie mi s-a părut că e de înălțime potrivită și suplu." Domnul Filler zâmbi, obișnuit cu divergențele de opinie și de viziune, la amatoria aceluiași eveniment. Iată-ne, deci, în prezența, pe de-o parte, a unui individ, cel din salon, care e în același timp înalt și scunt, gras și slab, și pe de-altă parte a doi indivizi, cei din parc, acuzați că au furat din acest salon niște obiecte, care se află încă aici." Domnul Filăl făcea parte ca judecător din școala ironistă, cum spunea el însuși. Era de asemenea un judecător care nu disprețuia deloc galeria și nici ocazile de a-și arăta publicului știința, după cum se vedea din numărul tot mai mare al persoanelor care se înghesuiau în salon. Ziariștilor li se alăturaseră fermierul și fiul său, grădinarul și nevastă sa, apoi personalul castelului, apoi cei doi șoferi care conduseră mașinile de la diep. Judecătorul Relo ar trebui să ne lămurim și asupra felului cum a dispărut cel de-al treilea personaj. A tras cu pușca asta, domnișoară, de la fereastra? asta?" Da, omul se lângă pietra de mormânt aproape ascunsă sub mărăcin, în stânga clopotniței, dar s-a ridicat numai pe jumătate. Victor a coborât imediat ca să păzească portița și eu l-am urmat, lăsându-l aici pe servitorul nostru Albert ca să supravegheze totul." Albert depuse la rândul său mărturie și judecătorul încheie. Deci, după dumneavoastră, rănitul n-a putut să fugă prin stânga, fiindcă servitorul supraveghea poarta și nici prin dreapta, fiindcă l-ați fi văzut travers în peluza. Deci, în mod logic, el se află la ora actuală în spațiul relativ restrâns pe care îl avem sub ochi. asta e convingerea mea. Și a dumneavoastră, domnișoară? Da, și a mea, pe cu Victor. Substitutul procurorului strigă insinuant. Câmpul investigațiilor e restrâns. N-avem decât să continuăm cercetările începute acum patru ceasuri. Poate că noi vom fi mai norocoși. Domnul Filel luă de pe șemineu șapca de piele, o examină și chemându-l pe brigadierul de jandar, îl luă parte și zise, domnule brigadier, trimiteți imediat un om de-al dumneavoastră la Diep, la pălărierul Megre, ca să afle, dacă e posibil, cui a fost vândută această șapcă. Câmpul investigațiilor, după cum îl numise substitutul, se limita la spațiul cuprins între castel, peruza din dreapta și unghiul format de zidul din stânga cu zidul din fața castelului. Adică un pătrat cu latura cam de 100 de metri pe care se ridicau aici, colo, ruinile mănăstirii a atât de celebră în Evul mediu. Imediat văzură, răscolind iarba, pe unde trecuse fugarul. În două locuri fură observate urme de sânge negrit, aproape uscat. În spatele arcadei care marca extremitatea clopotniței nu mai era nimic, natura solului, cătușit cu un strat de ace de pin, neputând reține forma unui trup. Dar în acest caz, cum putuse să scape rănitul privirilor fetei, ale lui Victor și ale lui Albert? un hățiș răscolit de servitori și de jandarmi, câteva pietre de mormânt sub care căutară și cu asta basta. Judecătorul de instrucției cerul grădinarului, care avea cheia să deschidă capela, veritabilă bijuterie de sculptură pe care timpul și revoluțiile o cruțaseră și care fusese din una socotită, cu pridvorul ei fiind cizelat și cu puzdăria ei de statuete micuțe, drept una din minunile stilului gotic normand. Capela, foarte simplă în interior, fără nicio podabă în afara altarului de marmură, nu oferea niciun adăpost. De altfel ar fi trebuit să poată intra. Prin ce mișloc? Inspectorul se apropia de portița care slujea de intrare celor ce voiau să viziteze ruinele. Ea dădea într-un drum de țară cuprins între zidul parcului și un crânc în care se vedeau niște cariere părăsite. Domnul Filel se aplecă. În praful drumului se dădea urme de pneuri cu benzi antiderapante. De fapt, Raymond și Victor auziseră după împușcătură zgomotul unui motor. Judecătorul de instrucție insinuă. Probabil că rănitul s-a alăturat complicilor lui. Imposibil, strigă Victor, eu eram acolo când domnișoara și Albert îl mai vedeau încă. Totuși, undeva trebuie să fie? Afară sau înăuntru? N-avem de ales. E aici, zise servitorii cu îndărătnicie. Judecătorul ridică din numer și se întoarse la castel destul de mohorât. Era clar că afacerea se anunța dificilă. Un furt în cadrul căruia nu se furase nimic, un prizonier invizibil nu prea avea motive de bucurie. Era târziu. Domnul de Dejevră îi invita la masă pe magistrați și pe cei doi jurnaliști. Mâncară tăcere, apoi domnul filer se întoarse în salon, unde îi interogă pe servitori. Dar dinspre curte răsună tropăitul unui cal și, după o clipă, intră jandarmul care fusese trimis la diep. Eh, ai fost la pălărier?" strigă judecătorul. Nerăbdător să obțină în sfârșit o informație." Șapca a fost vândută unui șofer. Un șofer." Da, un șofer care s-a oprit cu mașina în fața magazinului și care a întrebat dacă poate să-i dea, pentru un client de-a lui, o șapcă de șofer din piele galbenă. Nu era decât asta. A plătit fără să-l intereseze măcar măsura și a plecat. Era foarte grăbit. Ce fel de mașină? Decapotabilă, cu patru locuri. Și în ce s-a întâmplat? În ce zi? Păi azi dimineață. Azi dimineață? Ce tot îndruge acolo? Șapca a fost cumpărată azi dimineață. Dar e imposibil, din moment ce a fost găsită azi noapte în parc. Pentru asta trebuie să fi fost acolo și, în consecință, să fi fost cumpărate mai înainte. Azi dimineață, așa mi-a zis pălărierul. A fost un moment de groază. Judecătorul uluit încerca să înțeleagă ceva, deodată trăsărie iluminat. Aduceți-l pe șoferul cu care am venit azi dimineață. Brigadierul de jandarm și subordonatul său alergară în grabă spre grajduri. După câteva minute, brigadierul se întoarse singur. Șoferul s-a dus la bucătărie, a muncat și pe urmă și pe urmă a șters-o. Cu mașina? Nu! Sub pretextul că vrea să-și vadă o rudă din un vil, a împrumutat bicicleta rândașului. Astea sunt pălăria și partonul lui. Dar n-a plecat cu capul gol. A scos din buzunar o șapcă și și-a pus-o pe cap. O șapcă? Da, din piele galbenă, parcă, din piele galbenă, nu se poate, uite-o. Așa e, domnule judecător, dar a lui e identică. Substitutul rânjit discret, foarte nostim, foarte amuzant, sunt două șepci. Una, cea veritabilă și care era singura noastră probă, a plecat pe capul pseudoșoferului. Cealaltă, cea falsă, o aveți în mână. Ah, săracul de el, că bine va mai fraierit. Prindeți-l, aduceți-l în coace, strigă domnul Filel. Brigadier Dion, trimite doi oameni de ai pe călare la galop. E departe de acum, a zise substitutul. Oricât ar fi de departe, trebuie neapărat să punem mâna pe el. Sper să fie așa, dar cred, domnule judecător de instrucție, că eforturile noastre trebuie să se concentreze mai ales aici. Citiți-vă rog hârtia asta pe care am găsit-o în buzunarele paltonului. Care palton? Al șoferului. Și substitutul de procuror îi întinse domnului Filel o hârtie împăturită în patru, pe care se puteau citi aceste câteva cuvinte scrise cu creionul, cu un scris cam vulgar. Dacă domnișoara l-a ucis pe patrun, va fi vai de ea. Incidentul acesta provocă oarecare emoție. Cine are urechi de auzit, să audă, suntem preveniți, murmură substitutul. Domnule Conte, reloj, judecătorul de instrucție, vă implor să nu vă neliniștiți. Nici dumneavoastră, domnișoarelor, amenințarea aceasta nu are nicio importanță, fiindcă justiția e aici. Vă fi luate toate precauțiile necesare, răspund de securitatea dumneavoastră. Cât despre dumneavoastră, domnilor, adăugă el întorcându-se spre cei doi reporteri, contez pe discreția dumneavoastră. Ați asistat la această închetă prin bunăvoința mea și ar însemna să-mi fiți Se întrerupse ca și cum îi venise o idee, îi privi pe rând pe cei doi tineri și se apropie de unul din ei. La ce ziar scrieți? La Journal de Rouen. Aveți o legitimație? Iată. Documentul era în regulă, nu era nimic de zis. Domnul Filăl îl interpelă pe celălalt reporter. Și dumneavoastră, domnule? Eu? Da, dumneavoastră, de ce redacție aparțineți? Doamne, domnule judecător, eu scriu la mai multe ziare. Legitimația dumneavoastră. N-am. Ah, și cum se face că... Păi, pentru ca un ziar să-ți dea o legitimație, trebuie să scrii la el constant. E bine, e bine, eu nu sunt decât un colaborator ocazional. Trimit de aici colo articole care sunt publicate sau refuzate, după caz. În cazul acesta, numele dumneavoastră, actele. Numele meu nu v-ar spune nimic, cât despre acte... N-am. N-aveți o hârtie oarecare care să vă dovedească profesia? N-am nicio profesie. Dar bine, domnule, sigă judecătorul cu oarecare bruschețe, n-aveți totuși pretenția să vă păstrați încocnitoul după ce ați intrat aici prin înșelătorie și ați surprins secretele justiției. Vă rog să remarcați, domnule judecător de instrucție, că nu m-ați întrebat nimic când am venit aici și că, în consecință, n-am nimic de spus." În plus, nu mi s-a părut că ancheta e secretă, din moment ce asista la ea toată lumea, chiar și unul din vinovați. Vorbea calm cu un ton de infinită politețe. Era foarte tânăr, foarte înalt și foarte subțire, îmbrăcat cu niște pantaloni prea scurți și cu o jachetă prea strâmtă. Avea o față ros, de fată, o frunte înaltă, părul tuns, perie și o barbă blondă prostunză. Ochii îi străluceau de inteligență. Nu părea deloc încurcat și avea un surâ simpatic, fără urmă de ironie. Domnul Filăl îl studia cu o neîncredere agresivă. Cei doi jandari se apropiară de el. Tânărul strigă vesel. Domnule judecător de instrucție. E clar că mă bănuiți a fi unul din complici. Dar dacă ar fi așa, n-aș fi șterso și eu la timpul potrivit, după exemplul tovarășului meu? Sperați, poate, orice speranță ar fi fost absurdă. Gândiți-vă, domnule judecător, și veți fi de acord că e logic. Domnul Filăl îl privi drept în ochi și zise sec. Destul cu gluma. Numele. Izidor Botrâle. Profesia. elef în clasa de retorică la liceul Jeanson de Saï. Ultima clasă de liceu la secția umanistă în sistemul de învățământ francez. Clasa de retorică. Domnul Filul îl privi din nou în ochi și zise sec. Ce mi-indruge acolo? Elev la retorică. La liceul Son, strada Pompă. Numărul? A, da, dumneata, ați bat joc de mine!" exclamă domnul Filel. Nu e cazul să-ți prelungești jocul!" Vă mă domnule judecător de instrucție, că surprinderea dumneavoastră mă miră. De ce n-aș putea fi ele la liceul Janson, Din cauza bărbii, poate. Liniștiți-vă, barba e falsă. Isidor Botrâle smulse cele câteva bucle care împodobdau bărbia și obrazul imber a atunci mai roșu și mai juvenil, un adevărat obraz de licean. Și în timp ce un râs de copil îi dinți dinții albi, e zise Acum v-ați convins? Mai aveți nevoie de alte probe? Citiți adresa de pe aceste scrisori de la tatăl meu. Domnule Isidor Botrâle, intern, la liceul janson de sa ei. Convins sau nu, domnul Filul nădea aerul că găsește toată povestea pe gustul lui. Mă-l întrebă morocănos. Mă ce cauți aici? Păi, învăț! Dar pentru asta există licee al dumii de exemplu. Uitați, domnule judecător de instrucție, că azi, 23 aprilie, suntem în plină vacanță de Paști și și am toată libertatea să folosesc această vacanță după bunul meu plac. Tatăl Dumintale ce zice? Tatăl meu locuiește departe, în fundul provinciei Savoia, și chiar el m-a sfătuit să fac un mic voiaș pe coasta canalului mânecin, cu barbă falsă. A, asta nu, asta e ideea mea. La liceu vorbim mult de aventuri misterioase, citim romane polițiste unde apar de ghizeri. Ne imaginăm o mulțime de lucruri complicate și teribile, așa că am vrut să mă distrez și mi-am pus o barbă falsă. De altfel aveam avantajul să fiu luat în serios și mă dădeam drept reporter parizian. Așa se face ca seară, după mai mult de o săptămână plicticoasă, am avut plăcerea să-l cunosc pe confratele meu din Rouen și că azi dimineață, aflând de afacerea el mi a Dumnezeu, el mi-a propus foarte amabil să-l însoțesc și să închiriem împreună o mașină. Izidor Botrâle spunea toate astea cu o simplitate francă, naivă și căreia nu se putea să nu-i simți farmecul. Chiar și domnului Filăl, deși se menținea într-o rezervă neîncrezătoare, îi făcea plăcere să-l asculte. Îl întrebă pe un ton mai puțin morocănos. Și ești mulțumit de expediția dumnei tale? Încântat, n-am asistat niciodată la o afacere de genul ăsta și aceasta nu-i deloc lipsită de interes.